Gure gomita maitena du halde Lapurdiko kostaldeko hizkuntza lantzen ari zirela aipatzen ginuen, lapurdi itxasaldeko euskara eza ugagi batzuen azterketa, txostenarekin hasi begia dira eskuratu begi baituzu diru laguntza Eusko ikaskuntzaren ganik. eta aipatzen ginuenen olaz sortu zitzautzuun gogoa eta ekipitik ikastolatik pasatu zira eta harttzen zirela eusskaien arteko desberdintasunak zain ziren, ez dadakiuntzaalaburbiltzen dudanez, eta beleik zenbat. Uh, Boraz pentratzen duzun orain, erametia lana horori. Hori, be, usko ikaskuntzak uh, eman uh, bortzarekin urte uh, bateko lanada eta beraz horregatik dira ez batzuen bat zuen urte uh, uh, batez horrek ez du hastirik emaiten den-denaren uh, aztertzeko beraz horrekin hastiko naiz eta esperodot uh, berantago ere lan uh, sakonago bat uh, ramaitea, behar hasteko uh, ez uh, baita gaizki eta um, baliatzen dut ere paradaz usko ikaskuntza eskertzeko osinez uskustengo ona baita Ikerle gazte entzat olako beken emaitea edo borten eta ere justuki uh, uh, gure lana ezagut arazteko ere. Ez behakarrik uh, diruaren entzat. Horita, haipatu zu, eh, ere uh, bazirela lekukudasunak biltzeko auk, efe, bilduber zenituz zenitura lan hori burutzeko harreman uh, horiek nola egiten dira nola atsema egiten dira pertsonak funtzean edo kaletik biliz uh, mesuak zabalduz, mm. aukera ere bai emendik mesu bat zabaltzeko. Bai, baliatzen dut, justu kemen izaitea sekulan uh, enzulek edo ezagutzen badute aien ai, norbaet edo aien aitatu edo amatu bat bali badute kostataka angoa eta anbizi eta al, alaz uh, burasua berakere hangoak izan hangoak bali, balin badira hobe eta gogoa balin baduter parte hartzeko eta inkestan eta da zinez gero goxuan harri gira, eh, xukalde, xukoan mintzatzen eta eta jabatzen ditut ados balin badira eta barte bate ez, ez da esaminarek pasatu behar edo da zinez lasai mintzatzea eta gero nik dut lana eginen eh, beraz, ara, normaitek ezagutzen balin badu ez duda eta Aral lapur ditxasaldeko euskararen uh, garatzeko ez baina ogen ezagarrien uh, aipatzeko, prezeski ezaugarriak edo desberintasunak, ahondiak dira lapur ditxasaldeko tabarnekaldeko euskalkien artean? Beraz, bat dugu euskalki bat daitzen dena nafartar lapurtaja. Uh, beraz, izinak dioen bezala bat zen ditu basen nafartar eta lapur di. Horren behar nean bat euskalki, sortaldekoa eta sortaldekoa Eta badira bi, hori aparte, bi tar, bi, uh, izkera, piskade, uh, bat dira bi izkera piskatde nortasun bete bat dutena, oiek dira amikustarja eta kostarja. Kos eta beraz, difenziak ist die da war die da die ventziak beste dago regatik die Eta bainan, uh, zakit lepfitea ipatzeko ola, jendekain uh, uh, itzen zonute pentsu dut uh, e, uh, kostat lekoz da uh, adibiaz nik xagar bat zaitut, eta biga eman zaitut, Eta justuki hori ez da utz bat, ezta da uh, batzutan jendak ahitzen dira, eta bainan kostataren hautik ez da utz bat da dit sistema desberdin bat, uh, da tiboren lekoa datzat daizen dena. Eta hori kostaldan gertzen da iniz, zen ere bai, ez yes, bakarrik uh, lapur din. Zenta Eta... so meitzuak erreiten dute huts badela, ez behita nori nori uh... dauzkizut edo dauzkizut baliatzen orta, ne? Mai. Orta kozeazten Eta... dut zu hori. Hori da, ez da esta... kostataren hauan ez da hutsa. Zenta adiz sistema dezberdinada, de ez da bizagar eman nauzu, bi, bi ez eman nauzkizu hori gertzen da lehre Eta edo edo nik bai, suri eman zaitut eta zaizkitzut, eta bada alere sistema berezibat eta usua dena, ez da, ez da erdi sistema bat zinez, eta ari eman dioskat, hori pasatzen uh, da intzinerat, eta beraz sistema berezibat da. Aipatzeko, beraz, behar ah, duzu, leke itio aldan ere baiatxemaitan zirolako, beraz, eh, be, itzigiteko banerak edo, beraz, eh, forma orten itzigiteko aukerak. Nola esplikatzen alda hori eh, funtsean, eh, izatean da ahantzale kontu bat, kostaldean ibiltzen maita beraz eh, ber, berdiendea? Be, hori da, bat, uh, piskat uh, zaila zaitola emaitza jasoin bat uh, uh, bere izgahi hoiai, baina uh, giada badirela berrikuntza batzuk zabaltzen direnak toki batetik besterat, uh, justuki bat, uh, kialdetik toki diren berrikuntza behi, batzuk ez bat seman kostatajak, eta alderantziz badira berrikuntza batzuk uh, zabaldu direnak uh, giago egualderat uh, jantzaleak egargia hori ez dakit baina uh, iduriluke. Beste ezagugarri bat behar bada, Lapurdi Kostaldean, edo Lapurdin behar bada, eh, itz guziak eraiten direla behar bada, eta basena faruan edo hitz zonbait zu jaten direla gehiago, edo ez da bat ere zehaztua hori? Hori, bo, euskarak badu, uh, ro, eh, interbol kalikoa, edo, de hori galtzea junta eh, da eta behar ba, eh, lekuko batzuak bestek behinu gehiago galtzen dituzte, baina ez da, badaitez pa, eh, euskalki baten... Eh, Bideregaria. Zuko uh, hortan egin uh, zen bat sinu bat sintondea ere ideiak aski argi joan nei sinuen nula nula ikashi surso ik ditu familiako hemen kostaldekoak izenik Bai, bentsu dut horrek uh, uh, gainitzi gain, kasirit eta justuki gero lekukuan ikusteko eta badut nahizita ez dutana aien euskara bera, uh, zentaz dugu adin bera, uh, badut, badut zagutza alere eta egia da zat uh, jesu dela norbaitekin uh, mintzatza diakinta euskara ongi, ba, aien euskara ongi komprenitzen ura. Eta bai, bai, gero etxan eta euskara hori kasirik aietazi bruta haizankit eta gainera jantzale uh, hartzi errekoan aitseta beraztena jantzailea izan. Uh, ba badakitza gutzen ditu zango bereizgarriak eta beraz eta et alde al bat ere gustaitzen bizi zanta o hartu naiz difentsia baden. Ni gonbaninzberg banin inituela denak kausitu Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean le egunero gomita bat. Eusko ikaskuntzak laguntzen zaitu diruz, maitena duhalde, eta bo, lehenik uh, zailada eh, eskaeraren egiteko, zenta lana egiten ari zira, baina dosiegaren edo txostenaren egiteko dirua eskuratzeko zailada? Be dosier bat uh, bete behar da, eta uh, gure bibliografia bat, uh, gure problematika, gure zertan, uh, zertan ari garen. Uh, eta gero nikera kasle bat, eta bat dut charlesbide gainek arek uh, du nire lanazuzentzen, eta haren bermea izan behar dut. Aipatzeko urte bateko diru laguntza handela hori, urte batez beraz lalena nibiliko zira behar? gaio unen inguruan zenbateko diru dirua representatzen du onlako lan batek diru laguntza eta gabe, gabeko ezagitegen duzun eta ez akitek, jane, Zon uh, bat uh, ezaget hori uh, nakonatzen badetut, uh, bentsudut uh, beka estela asgi ahudia giztenen, baina uh, dasnez laguntza bat eta uh, sustengu bat uh, naiz diruokekin bizitzena halko hori xegoak, baina uh, beharik uh, olako paradak baditu gula uh, hastianexan bezala ez dirua bakarik baina gure lana ezagutarazteko. Ondoan lan mota uh, eramiten duzu? Uh, ez du ezagik uste baina musika erakasle naiz.. Adoaz? Zaila da bien uh, uh, bai, eramaitea betan? Be, Gauza da, lan egiten badut sobera, uh, ez da, sekuraren sobera lan egiten, <laughs> baina uh, um, musikara kasle bezala lanak orrengu uh, uh, uh, tiago hartu ditut justuki uh, lan hori eramaiteko albezain ongi. Esko ikaskuntzaren uh, diru laguntza hori gabe, posiblia izan entzen uh, lan uh, hau eramatea, Be beti posiblia da, baina uh, nire kabuz edo eginen nuen eta behar ba ez nintzela hemen agertuko uh, nioak ez ez bai hori uh, egiten ari nahizenik eta um, beraz bai beti laguntza da eta horre uh, gure beti egan astean ez bezala laguna zagutarazteko. Lagun, e, Beste diru iturri batzuen bila ebiltzen zira edo horrekin eginen uzurte batez? Urte bat ez uri horrekin eginen dut eta esperduetan duden urtean laguntza... A... Uh, bat izaitea justu kildan uh, shakunago batean edamaiteko Nundik eto orten direa dizbo laguntza koroko gean, zerren pensutik aslea orte orteik pasten direla uh, badirea be, burtza bereziak banatuak direnak edo justu badirea olako eragileo bat zu eusko ikaskuntza bezalakoak uh, eskentza dituztenak. Uh, Nik dakita euskal ikaskatetetan eusko uh, ikaskuntzak laguntza baten ditu, bo ez euskal ikaskentzat bakarrik hori uh, hori gero ez dakite uh, mementuan zut bestedik ezagut zen uh, fakultate Barneko bekak uh, baino. Hortan utziko dugu, gaurko, eh? Maiteena du alde eskertuko zeitugu. Meile eskert zuei. E... Eta, be, mesoa da, jendek ezautzen bali maituzte, bere ninguruan, diende zonbait zu, nxari direna laporta, lapordiko, nola eganen du, itxasaleko, euskara mm -hmm. emaiten uh, dutenak bali madira. Mm -hmm. Be, kontaktuetan edo arremanetan zurekin chertzeko, Mai. nola egin? Zurekin, uh... Be, uh, deitzen aldu zue, direktukin ere telefonurat, zero xei, ogeita xei, ogeita xei, be, medetzi, lau, beraz uh, voilà, duda eta golaekin naren tan xairebai uh, goizberri mankisonarekin eta guk zubi uh, egiten handiko dugu braz, zurekin mirasker jaitena da aldegun ara turbilurik eta intzina goazentsulak goizberrien mankisonarekin sortziak eta ama laun minutu dira eta segidan adelaite ta jazperitzauste uson gure gomita irrenda makt chuka denda agian entzuna du eduke sido ikusi uh, dossier imprecha de la resp surllen auto kanekin intzina Beraz, gaur uh, kalakan taldearen uh, iruten harin uzu kantua entzunaraziko dizuet. Uh, atzo, utzi baitut uh, nire uh, lehen dakari postua euskaletxean, uh, monjaleko euskaletxean, plazera hondibatekin, uh, egia da bikain, bikain pasatudala an, ango laurteetan lau lehen dakari bezala, beraz, kontentu uh, uh, zendut nire tokia eta... Iagian ikusiko dugu zer egingo duten uain Euskaletxe hortan. Eta Kalakan Taldea zergatik, uh, egia da orain dela orain uh, iru urte, uh, etorri gure, uh, gure Euskaletxera mundialkiez agutoak izan haintzin, eta, eta betis egitu dugu uh, Euskaletxe guzian Kalakan Taldearen uh, historioa, itzulia, kontzertuak zerren eta uh, gure lehen taldea izan baitzen uh, monjalera etorri Iru tenarinuzu, kilua gerrian Iru tenarinuzu, kilua gerrian Ardura dudalarik, ardura dudalarik mingara begia.